Зараз побачу, яке авто вона сяде. Я вже помітив оба дороги сіре Рено Твінго. Гніздечко на колесах якраз для таких, як вона. Тринадцять годин, тридцять дві хвилини. І раптом сталося несподіване. Вона зробила крок, але не вперед, а назад. Сперлася обома руками оскло вітрини, а потім... Повільно сповзла на її гранітний парапет і сіла на нього. Я відразу ж схопився з місця і за мить опинився поруч. Вже не думав, що скажу їй, просто підхопив під руку і поволі довів до свого столика, обережно посадив у плетене крісло навпроти себе. Вона не пручалась і нічого не сказала. Було видно, що їй зле. Вона сиділа, дивлячись поперед себе, і, здається, не помічала мене. Просто сиділа, мов потопельниця, щойно витягнута з води. Я роздивлявся її. Вона була схожа на мокрого метелика. Вона була така, як і тоді. Час майже не змінив цього відстороненого виразу її очей, і погляд, спрямований кудись у глиб себе, водночас відкритий і трохи здивований завдяки здійнятим душкам брів. «Дякую», – нарешті сказала вона. Вибачте, дякую, запаморочилась. Ці перші вимовлені слова подіяли на штучне дихання. Вона випросталась, оголталась і сіла зручніше. Мить, коли вона була схожа на мокрого метелика, минула. Я сказав, що то пусте, що мені було приємно допомогти такій чарівній жінці. Поцікавився, чи все добре, і зрозумів, що вона мене не пам'ятає. Щеппак. Запропонував їй трохи перепочити і запитав, що їй замовити. Не сподівався, що вона погодиться, але вона сказала, що випала б кави. Я поцікавився, як її звуть. Вона трохи подумала і вимовила. І я. Я подумки посміхнувся. Нарешті, майже через 15 років, дізнався, як звуть дівчинку з паралельного класу. Офіціантка принесла філіжанку кави. Найбанальніше, що могло бути далі, почати говорити про школу, про минулі роки і розпитувати про колишніх однокашників. Це, мов, скотитись вниз з верхівки гори і відразу потрапити в глибоке болото. Немає нічого гіршого, як вимучувати себе розмови про минуле. Тим паче, що це спільне минуле, штучне і випадкове. Отож, я відразу відкинув цей варіант. Одразу. Він дійсно не мав нічого спільного із моїм спостереженням за цією дівчиною. Я не знав її. Ніколи не знав, не спілкувався, не зіштовхувався в одній компанії. Вона була для мене чужа. Чужа і тому нова. Єдине, що пов'язувало мене з нею, та дитяча цікавість, доволі випадкова, достатньо незрозуміла, не замішана ні на чому. Це все одно, що колись побачити погану надруковану репродукцію Моннелізію-підручнику, прожити десяток років і потрапити до Лувру, аби роздивитись оригінал. От так зараз переді мною сидів оригінал з погано продукованого портрета. І я мав право роздивитись його уважніше, щоб співставити давні відчуття з реальністю і, можливо, розчаруватися. І я взяла філіжанку і одразу поставила її на місце. «Я вам збрехала, сказала вона, – «я зовсім не хочу кави». «Я не знав, що сказати, тому запитав, а чого ви хочете?» «Не знаю», – відповіла вона. «Я намагалася зрозуміти весь ранок, а от уже час обіду, а я так нічого і не придумала». «Певно, у вас багато варіантів?» «Багато?» – перепитала вона і якось дивно поглянула на мене. «Поки що, на думку, спав один. Я сьогодні зовсім нічого не їла». «То давайте замовимо щось серйозніше», – запропонував я. Вона завагалась. «Але до чого тут ви? Хіба у вас немає інших справ, ніж обідати з найзнайомими людьми? Хіба це може бути цікавим?» «А чом би ні?» – заперечив я. «Що ми втрачаємо?» Дійсно, нічого, погодилась вона і додала. «Але я не люблю їсти на вулиці». «Звісно, це не для неї. Це було видно одразу». Я почав згадувати місце, гідне того, аби запросити її. І все, що спадало на думку, було або вбогим, або штучно-помпезним. «Тоді пропонуйте ви, куди підемо». Нарешті я зміркував, що відповісти. Вона трохи розгубилась, певно вирішувала, чи варто витрачати на мене час. «Посить ми кілька хвилин тут», – нарешті сказала вона. Над нами, дамокловим мечем, зависла пауза. «Я визнаю лише невимушені паузи, під час яких не треба напружуватись». А тут я напружився і пошкодував, що чекав на неї, не знав, про що говорити. Вона теж мовчала. Я похвалив її одяг, точніше спочатку смак, а потім зауважив, що вона одягнута й елегантно. Вона ніби зраділа ці репліці і загомоніла, Сказала, що визнає одяг лише марки Ловіс Відтон, і розповіла, як навесні відхватила пальто за п'ять штук, як продавці божилися, що воно у них одне, а ввечері вона побачила таке саме на... І вона назвала прізвище однієї високопосадової персони. Вимовивши все це скоромовкою, вона несподівано замовкла, ніби всередині неї, як у механічної ляльки, припинила працювати пружина. Я для годиці поклацав язиком, мовляв, яке неподобство. І непомітно поглянув на годинник. Тринадцять годин сорок хвилин. Потім вона запитала, хто я. Я сказав, що я автогонщик, а нині час від часу поробляю каскадером. Якщо в кіно є погоні та трюки, вимовляти все це мені було хоча й неприємно, проте було гідним її розповіді про пальто. Пані з вищого світу і автогонщик-каскадер, що знімається в кіно, чудова парочка. Мене аж пересмикнуло. Так само починалось із колишньою дружиною. Клюнув на ноги. Але тоді я дійсно був автогонщиком, а не звичайним менеджером. Я назвав кілька стрічок, в яких брав участь. Вона їх не дивилася. Сказали, що надає перевагу старим французьким стрічкам, обожнює Фелліні, не дуже розуміє Бергмана, готова день і ніч переглядати Бунюеля, Пазоліні, Тарковського, Вісконті, а нещодавно відкрила для себе Горана Паскалєвіча та Джима Джармуша». Вона знову проговорила це скоромовкою, ніби повторювала старанну завчений урок, або, і це здалося мені більш вірогідним, так, ніби була впевнена, ці імена для мене нічого не важать. Коли людям немає про що говорити, вони говорять про кіно. Я це помічав безліч разів. Буває, сидиш і пхикаєш, мов потяг, до тієї миті, коли нагадку спадає рятівне запитання. А вчора ввечері ви дивились? І просто називаєш свою улюблену стрічку, навіть якщо її не показувала кілька років. І покотилась. Так сталося і зараз. Я запитав, чи дивиться вона щось відчизняне. Був певен, що вона здивовано округлить очі, але вона мужньо витримала іспит, не обмежившись параджановим. Потім ми обговорили нещодавню прем'єру Кері Муратової, і вона з обережною пересторогою сказала, що стрічка їй не сподобалась, певно вважаючи, що я який естет. Я гаряче підтримав її. Коли ця тема була вичерпана, ми знову замовкли. Хоча цього разу мовчати було легше, простіше. Але все одно колеса нашого воза ще загрузали в глибкій масі ніяковості. Я дивився на неї, і мене все більше охоплювало відчуття, що я дійсно бачу картину, яку колись мріяв побачити зблизька. Але... Але виникло відчуття, що ця картина виставлена на сцені, мов декорація, лаштунки. За нею ховається вона – Така, якою я її не знаю і ніколи не побачу. Можливо, вона там стрибає на одній жі... ніжці, висолопавши язика, зночається і проказує «Знайди мене» і додає Адзувський не знайдеш?» Я зітхнув. Вона поглянула на годинник. Маленька пригода добігала кінця. Лишилось розрахуватись за каву, яку вона все ж таки випила. «Де ваша машина?» – запитав я кидаючи оку на вервицю припаркованих автомобілів. «Машина?» Пауза. А я її відпустила. Сміх. Не знаю чому, але я теж розсміявся. Вона може лишитись тут іще на кілька хвилин. Не піде ж вона в у такому вигляді. Вона запитала, чи важко бути каскадером, і чи доводилось мені брати участь у міжнародних автоперегонах. Про це я розповів так само швидко, як вона про кіно. Боявся, що їй не цікаво. А ще тому, що з певного часу намагаюся згадувати про це тільки після четвертої чарки. А п'ю я не часто. Четверта – то святе. Завжди за свого на Костика. Кілька років тому ми переобладнали іномарку. Вдосконали її... Вдосконалили її. Дизельний двигун замінили на бензиновий. Усе це нам обійшлося майже в півмільйона євро. Довелось закласти квартиру Костика. Він був самотнім. Та продати... «Моє авто. Решту позичити друзів. Ми були певні, що виграємо в Дакарі. Ми не могли не виграти». Випробування проводили в Марокко. Долали бархани і харкали гарячою слиною в білий пісок.